Mahatsbiltzia bururatu da. Charmanteko aruarekin iraganda hokten eta buruilean eginduen euriak biziki lagundu du udako idorteaz sufritu zuen maastia. Naiz eta arrangura izan ziren jonden primadera, nor, Loretzia espaitzen nahi bezein ongi pasatu harua ingatik, iduzkiak eta ondotik egiten euriak ere gauzak hobetu ditu. E, kalitatezko arnuaren mentura bautezen aurtengo galdegin diugu, iruleikosotoko presidenta den pieralak zagi. Kalitateen ona izain da, eh? ono, ma, anuak eite nahi dira, eh? ona, ustotu biziki onak eta uste dine, urte una izain da. Uh Hukum. Eh? Kantitatean uh, hartuko ginen gehiago Eta eh? bai? beti xur, bai gaitza Kantitatean aldetik Eta eh? zute eh? de antzine kurtean behin hoge iso dizan nore? Ez, behit motetan bada izan da ez baitezpa ez. Baitezpa ez, baitezpa ez. Baitezpa. Ez, gehiago, eztatzuetan guti xau Baina beste berdin txugira Gara idu, zer da, kantitate hori? Soto uh, mailan Soto bai? mailan, innentu Seion uh, eta berri hamar mila botila Zionte si, berreit hamar mila botoila, zertantziste oh. uh, Brezeski stokat kipitu ziren? Ba, hama ah, idut, hama laua urte txipiak izan. Hei eh, gila eh, aurten urtea ezin uh, bururatu zaigira, zonai hanomota finidira. Eh? Zitira izain konpasione minaberi gorria eta minaberi zurea, eh, finidira. Helduan eh, uh, prima eta martxo api lartio ez da izain. Mm -hmm. ta, oh. Hurtekipia zienta... Hor dira, du ere, arrakasta bat eta galdea bat Ba, saltzen na, hanua saltzen nauntza, eventuan, eh? ez delaik, ez dut saltzen. Eta prezeski, merkatuaren arabera, eun aindako ogoi hamar gehiago egin ditaike aike iduleiko sotuan. Gaur egun, berroi tabi maastizainek dute beren mozkina sartzen saumarkasailan iduleiko sotuan euntabero goi bat ektara badira hor ongituak, jaz plantatu berri diren irugazte ere lotu dira mutxoari, eta moz bat langile badira kooperatifan ari direnak. Ikusi dugu ere fres haundiak egin dituztela urte guzian sotuain araberitzen, horrek zer aldaketa ekartzen duen ere erraiten dauku pier laksagek. Hanoiteko manera da kanbiatu eh? mm -hmm. eta... Uh, intu dupa berri atzu, uh, parteat biltzen da kazotan, xotorat eh, kartzen da kazotan, maatxa bate lehertu gehi, handeatu gehi, inala pikohak oso hilditen, eta batepunpa egabeta egitzeko, eta anoiteko dupatipioak uh, bon, e bon, uh, nah, la, eh l'eco du fente ta igeno difente la suo in terza cota bon eta onbeti obetuso vagazzi da eta ona izan langaitza izan da eh aurten uh, bon dia duptia badu uh, finitu uh, den eta obrak instant dira horik hori gero bon Zer gelditzen da iteko? Ua penchaketa asiak berriz uh, hor jargien madu barne aundi bat eh, uh, gelditzen dena. Eta hor uh, behar ba uh, salzapen uh, iteko maasina berri bat edo beti behar berri mm -hmm. berri da berritu, ezo? Beti behar da berritu. Jendia hilitzen da edarki, iduleiko sotuan, jendia hilitzen da edarki, eta hori naikinuk emendatu. Jendea pilaazteko eta... Ezakutarazteko. Ba, bueno, untxa. Bete proieta badira eta, berda, beti aintzinatu. Jakin behar da, urtean, 20.000 jende pasatzen dela iruleiko sototik, bisitatzeko eta erosketen eiteko, eraikuntza berriarekin gainera, bada, hor manera bat, jende gehiago oraino unkitzeko.